بل يقول عن حجابه لا وربي لن قبال بل يقول عن حجابه أنه يفني شبابه وليغال في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لن قبالهم متين للجبال أي معنى للجمال إن غدا سلما نها ادعوا دع عن كتاب الله <سلام> kaže u završeni Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyuhal ladina amanu taqullaha hapa tukatihi wa la tamu tunna illa wa antum muslima Ovi koji verujete, bojite se Allah jer lašanomu istinskou boguboyaznošću se Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nasućni odanih koji se boji istinskou boguboyaznošću odanih koji ć umrijeti samo kao pravi muslima Dragom reću, u našem prošlom predavanju govorili smo pa jednom velikom događaju u istoriji sama koja se zove bitka na Ubudu. I s nami smo gledali da spomenemo što više primjera rabosti ashaba Allahov Pasalika sallallahu alaihi wa sallam i požrtvovanosti njihove kada je bio pitan u život Allahu, Pasalika sallallahu alaihi wa sallam. te primjere koje smo spomenuli treba shvatiti da nam bude samo jedan cilj, a to je da vidimo kakav je bio njihov život kada je bila u pitanju Allahu za vjera i širenja Allahu za i zato ono što treba ono sa čim treba da se okitimo mi kao mladi Muslimani, kao generacija koja svoju mladost, vala Allahu za provodi islamu, jest upravo ta slag, a to je hrabrost i žrtva, požrtovanost za Allahu subhanahu wa ta'ala ja. večeras smo trebali da govorimo, odnosno spomenčimo stvari koje su vezane za i događaje između Uhuda i sljedeće velike bitke koja je poznata kao bitka na Ahzavu. Međutim, između ove dvije bitke, a to je bitka na Uhudu i bitka na Ahzavu, je bilo koliko. Znam neko koliki je bio period između ove dvije bitke. Prošli pust pospomjene kada je bila bitka na ugodu? Koje godine bila bitka na ugodu? Treći. Treći u koji mjesecu? U ševalu. Treći mjesec u ševalu, treći godine po hijri je bila šta? Bila bitka na Kada je bila bitka na ahzabu? Bitka na ahzabu je bila također u ševalu, međutim dvije godine poslije. Petre godine po Dolazi do tog velikog događa druga brača koja se zove bitka ahzab ili bitka na hendaku. Zbog čega ima ova dva naziva zato što bitka na ahzabu uh, ahzab znači stranke skupine koje su se okupile, a to je zato što se uh, sva plemena skoro Arapa ujedinila u ratu protiv Muslimana i Allahu, Posljednika salahu alaimu. I draga plaća, kao što smo vidjeti kada budemo govorili ovoj bitci da je ova bitka bila jedan od najtežih trenutaka u životu Muslimana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala na jedan poseban način govori o tom događaju i govori u kakvim stanjima su bila srca muslimana kada je došlo do tog događaja. A s druge strane se zove bitke na hendeku, zato radi čega? Radi ti hendeka, odnosno radi ti robova koji su bili iskopani oko Medine, oko grada Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i gdje su muslimani iznutra branili odnabred. Međutim, između dvije bitke, draga braćo, prošlo je dvije godine. I ovdje je bilo nekoliko pogoda i nekoliko bitnijih događaja. E, normalno, ovo su neki da kažemo manje događaje, manje pogodi i ne možemo da kažemo o njima toliko govoriti, znači da govorimo kao što na primjer kada je u pitanju bitka na Obudu, bitka na Hazavu, kada je bila bitka na Bedru i tako dalje. Pa istog razloga, draga braćo, ja sam mislio i htio večeras da spomenem e, da govorimo o jednoj temi o kojoj smo bili možda već prijateljno govorili i spominjali o našim druženima, međutim e, da govorimo o toj temi, a da se osvrnemo na neke događaje koji su bile između obje dvije bitke. Draga, vraću, stvar o kojoj ćemo većeras govoriti je jedna velika stvar. Jedna od najvažnijih stvari u životu jednog muslimana, jednog mumina, neko što kaže la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Draga, vraću, to je istiqaba. To je istiqaba. To je Ustraljnost na pravom I druga broć, ako čovjek kaže La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah I počne činti dobra djela. I bude da kažemo mu od Allahu Jalalašanu pokvorni rogu. Međutim, poslje toga ostaviti u pokvornosti. Počne činti stvari sa kojima Allah šanu, nije zavrljena. I da Allah Jalalašanu sačuva, na tome umre. Del će njemu, ona njegova djela da li činimo na njegov period kojem čini, da li ćemo to koristi? Nećemo draga račun koristi. Normalno, dobro djelo koristi. Međutim, kada se nagomila toliko loših djela onda dolazi u pitanju i sama ta dobra. Djela. A u većini slučajeva u velikom polju slučajeva što se biva, kada čovjek ostavi praktikovanje vjere, ne ostavi samo praktikovanje, nego ostavi u ideju o ispravnosti te vjere. Pa makar to čovjek i ne bio, makar to čovjek i ne priznao svojim jezikom. I zato draga vrać pogledajte, Misaki put na početku predavanja citiram neki kuranski ajet. Citiram kuranski ajet koji je citirao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na početku svakog sobiča. Od adeta, od običaja Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bio da citira ovaj ajet i suda Ali Imran u kojem se kaže: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinski kako trebaš." I šta وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ I ne mojete ni pošto umirati osim kao pravi, osim kao musliman. A može čovjek da umre kao pravi musliman u smislu da kaže ja ću živiti čim ću stvari koje su griješenja, grešenja, međutim kada mi se primakne eđel, onda ću čim ti dobra djela i onda ću umjeti kao pravi musliman onako kako mi Allah djelala kaže. ne može. Zato što Allah djelala šanom u taj kraj, taj havatim ili tohatna, da je kaka, onakav kakav si ti je bio u svom životu, pa koji bi je bio dobar, iskren rok Allahu subhanahu Mutana, Allah završanu dani da mu da završetak bude dobar. Allah subhanahu da daje da mu završetak bude dobar i onda da se ostvari u njemu životu koji Askijaju, a to je šta ovi koji vidujete bojite se Allah is Bogom bojazišću boja i nemojte umirati se to u pravimo je Znači ako se nađe prva stvar, nad se druga stvar. Prva stvar je u ajetu koja da se bojiš Allahu subhanahu wa ta'ala istinskom bogobojaznošću, u svakom trenutu. Da li istinska bogobojazno, bogobojaznost da se čovjek u jednim stvarima boji Allah i Allah a u drugim se ne boji? Da ovdje kada mu se nešto kaže, kaže, ne ne, to je haram, ja to ne smije. jer ja, to je mađib, to mora učiti. Međutim, kada mu se pokaže neka druga stvar, kada se nađe u drugom društvu, u drugoj priroci, onda kaže, e, ja to mogu da čim. Trebam reći, to nije istinska bogobojaznost, to nije ona bogobojaznost u kojoj nas poziva Allah subhanahu wa ta'ala. Razmislite kao, samo o kuranskom majeku. Draga brećo, nekada, u stvari, Kur'an traži od nas za ponekada o jednoj kuranskoj reči, o jednom kuranskom izrazu, provedemo mjesecima, mjeseci, mjeseci, razmišljajući. A to je, na primjer, da sebi postavimo ovdje pitaj šta znači istiska mog bojasnosti. Da čovjek postavi sebi pitanje, Evo da kažemo, koliko smo predavanja poslušali? Koliko smo puta poslušali ovaj kuranski aj? sa kojim, skoro svaki predavač počne svoje predavanje, Ovi koji vjerujete, nismo u mjeni koji vjerujete, normalno. Pa Allah, muminismo, vjerujemo Allah ta'ala. i zato čovjek mora da skrine svoju pažnju ka ajitima koji počinju sa ovim izrazum, ovi koji vjerujete. I Allah kada kaže o ljudi, obraća se ljudima i nebjednicima. Ljudi u u, u, u većini slučajeva dolaze opšte stvari, o ljudi mi smo vas svrli, o ljudi mi ćemo vas proživiti, međutim, kad Allah Salu kaže ja juhan le amanu amenu, Allah mu ovdje dolazi do jedno posebno da kažemo ističe vjernike, da jednom ne jednu da derežu, ne do posebno mjesto stavlja vjernike. Pa sobraća ja samo njima. Znači iz svog i svoje blagosti i zgubaju prema njima i sobraća pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaže ovdje koji vjerujete Ja juhan levina amenu, o jiku vjeruju. Itta. Bojte se Allah. Pogledajte, draga brojačku, a vi koji vjerujete, bojte se Allah. Govorili smo da ovdje izraz ittaullah, odnosno takva, ne znači bojanje u smislu strahovanja. Ne znači bojanje u smislu strahovanja. Znači, ako se ajt, prevodi, bojte se. Kod nas, kad se kaže Boj se nečega, znači strahuj od toga ne. To je pogrešno razumijevanje. Draga brojačku, jedno je u arabskom misku hašje, strah. Znači, kada srce se Zaigra, kada srce poigra od straha krema neće. Međutim, drugo je takva. Takvo je da se čuvaš. Takvo je čuvanje. I zato bukvalan prijevod ovog kur'anskog gajeta bi bio ovi koji virujete, čuvajte se Allahom. Ovi koji virujete, čuvajte se Allah. Što se misli čuvajte se Allahom? Čuvajte se Allahove kazne, Čuvajte se Allahove kazni. To činite djel sa dobrim djelima i sa ostavljanjem harama, Nači tako se čuvajte Allah wa jala šanuhu nema I da u to ulazi jedna stvar a to je khashi, to je ona istrava. Da čo je u kuzajvi na naga breću kada se spomeni jahenna. Na mu zajvi kada se spomeni jenna. Na mu zajvi kada se spomeni u kojima Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ču ti pobija da je to pijete? Allah jala šanuhu se puzi va nas, svaqubuna sori. Kada kaž lovi koji vjerujete, bojite se Allah. Mađutim, da li se stalo se tamo bojite sa Allaha, Allah jalašanom kaže, kako ćemo se bojati Allah jalašanom? Hakkatu alatihi, istinskom bogobojazdošću. Istinskom, pravom bogobojazdošću. Znači, ne bogobojazdošću, da kažemo koja je šupna bogobojazdošća. Znači, da kažeš svojim jezikom, da se predstavljaš ljudima onaka kakva ti nisu u svom srcu. Ili da sada radiš dobro, pa onda kasnije radiš loše. Da u jednom društvu si sa ovakvim licem, u drugom društvu sa ovakvim licem ne nego istinska bogobojaznost u nas poziva Allah subhanahu wa ta'ala jeste da se u svakom trenutku Allah jel mašanu bojiš. Da onako kako se bojiš u svojoj manjštini isto tako da se bojiš svojim srcem. Da se istinski, iskreno svojim srca bojiš Allah subhanahu wa ta'ala. I u da svakom druždu gdje god da se nađeš da se istavo ponašaš. Da nema neko koji te može natirati da učiniš neku stvar, da te nagovori da ovo... To nije istinska, to nije iskrena bogobojaznost prema Allah subhanahu wa ta'ala to da nam Allah i naša ponovo, potvrđuju jednu stvar, a to je kada nam kaže i kada nam zabranjuje, illa i da mojete umirati, osim to, pravi muslima. Pogledajte, ovo prvo je bio trenutak života. Međutim, ova druga stvar je vjezana, zašto? Za smrt. Znači, za te trenutke smrti, Znači, u tom je, u tim trenutcima moraš umirjeti i moraš biti pravi muslima. Kako će sada čovjek, znate kakav će u tom trenutku biti? Kako ću to u tom trenutku postupiti? I da tada, draga vrća, kada dolazi smrtni nauci, čovjek biva nemoćan. Čovjek nema snagi, čovjek nema kod. Kakav je čovjek, na primjer, kada je bolestan. Ne može da čini neke stvari inače učini. Ne može da razmišlja o stvarima koju prije razmišljao. Mađutim, u tim trenutcima Allah daje svoj rahmet. Allah daje svoj pomoć. Tu dolazi Allah daje svoju pomoć. Tu dolazi Allahu daje svoju pomoć. Tu dolazi Allah daje svoju pomoć. Za čovjeka, za kojeg, za onoga koji se u svojim dobrim i lijepim trenutcima, bojava Allaha zašavnom, iskrenom, odnosno istinskom mogo bojasniči. I zato draga, vreću moj stvar, o kojoj moramo govoriti. Pogotovo mi, mladi ljudi, da govorimo o sebi, da govorimo o jednim drugima, da govorimo o ovim stvarima. Jer pogledajte šta se dešava. Kada smo bili prije sednicu dana na druženju, ja sam o moj stvari. I rekao sam vam, odnosno rekli smo i govorili smo o tome kako se dešava, da Allah Dželašanu sačuva, da se ljudi umore od islama. Zapadno je to izraz. Dešava se da se ljudi umore od Islama. Šta znači da se ljudi umore od Islama? Znači čovjek, na primjer, spoznao je bio, razumije je bio počeo je klanjati pet vakar temaza, počeo se družiti sa mumijskim društvom, tako je bilo možda jedno vrijeme, nekoliko mjeseci, nekoliko godina, čovjek je poslije toga to ostavio. Učio je Kur'an, trudio se, išlo je na predavanje, međutim, ostavio. Zbog čega, jednostavno, čovjeku nije to više moda. Jer normalno, svaka stvar koja ti dođe nova u život, to je na jedan način moda. Je tako i znači da kažemo i čovjeku, kada bi tek dođu na prvi danima, možemo da kažemo biti na način trend, način trenut. Međutim, onaj čovjek koji je iskren, koji je iskreno prihvatio odahuđenu u vjeru on će usrejeti, on će razumjeti zbog čega je prihvatio. Jer normalno znači, srce osjeća jedno posebno stanje kada dolazi do promjeri. Međutim, posle toga čovjek postavljeno samov, umorio se je da se umorio se je da se druži sa pravnim društvom i više toga njega. Također se dešava, na primjer, da kažemo, hajde, neko koji je zadređu bolji, bolji. Znači, trudio se da što više naučio islamu, da nauči učiti Kur'an, da nauči, e, išao po predavanjima, biđo redovana predavanjima. Nijesam mogao zamisliti da bude predavanje, a da on negdje sjedi, da on negdje leži, da on nešto gleda, da pije kafu itd. Zdaj, znači, je moguće znači da jedno muminsko srce ne bude tamo gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se govori o posaniku alihi salatu wa ali, gdje se govori o propisima vjeri. Tako je bio jedno vrijeme, međutim, ponovo se čovjek molio, znači teško. Znači nije više sada kažem u fora da si idio na predavanje, ja sam naučio. Slušao sam jednu dvije godine predavanja, ja sam naučio. Draga braćo, ovo je sve onako kao to ne treba da budemo. Međutim, šta je problem u ovoj svari? Problem je zato što nema nečega što se zove istekamet, nečega što se zove sranjivost. Nema ničega što se zove sranjivost. I zato pogledajte generacije od ashrava, do, da kažemo, veliki, poznati i dobri učenjaka sredom naše vremena. Oni su uvijek ranjali. Oni su uvijek učili Qur'an. Oni su uvijek odili računa o namazu džamaatu. Oni su uvijek uvo, uvijek obo. Oni su, znači, bili bi su poznata i velika ulema, međutim isto su vremena provodili sa knjigom u svojoj šestdesetoj godini i u svojoj I u svojoj možda dvadesetoj godini. I u svojoj osamnestoj godini. Pa še bin Baz, rahmetullahi bilo mu koliko godina, se do, do, do, do njegovu svrt, šestdeset, sedamdeset, i više je možda. Zaviste čovjek u tim godinama, međutim, ni jedne sekunde su so vremena ne provodi, a da nije srknimo. Če bi baza, rahmatullahi, ali od sabaha do jacije. Od sabaha kranja samomu džematu, pa predavanje, predavanje, predavanje, predavanje, predavani, predavanje, sve do ujutru, 8-9 sati, poslije to ide na posao, zato što je bio vrhovni mufti. Poslije toga samo dolaze ljudi, pitanje, odgovori, pitanje, odgovori, pitanje, odgovori, poslije toga i kinije opet predavanje, poslije samo ponovo predavanje. I kada je sam, kada nema, kada ima neko sanjim, znači mora da ima knjigu pred sobom otvorenu i da čita šjima, še, zato što še širam Hutalni do slijede. Znači mora da ima knjigu otvorenu i da čita, i da še sluša knjige iz flika, knjigi iz hadisa, knjige iz ova. Znači svaka sekunda čovjekov život je bila tako. Draga bara ni nismo baza na tutaj, svi drugi učenjac, Ma ci vi dice, sa ci dice, c'ho che 87, vedete se è così che la c'ha. Magari vi she. C'ha che c'haati ya Salim usum, qua in dotadaku. Tafsir adwa' al-bayan, fatrusni nego shi shaqidi, Ahmadullah alayhi, fi su adwa' al-bayan, tarsu mujti ni ijazah bashia. O questo c'ha za bashia ati ya Salim. C'ha che kodna su madini ima shaykh Hassan Sha'al. Su Hassan Sha'al, c'ha che prikum yusub dinna, mujti midan dalla su da producava preko mi je sto godina, međutim i dan, danas lude podučava, podučava Kur'anu, draga broćo, to je ustrajnost i zato ustrajan može biti onaj koji ima u svojoj glavi nešto, onaj ko svojom glavom razmišlja. Znači, ne ide se na predavanja zato što, šta, zato ljudi kaže, hama na predavanje, pa idemo i mi da naučimo, ne, nego treba čovjek dolazi na predavanja, ići na pa makar da ćeš tih biti jedan jedini koji će slušati da se govori Allah, hoću na štanu, i jer zato učenjaci, kroz istoriju islama, mi uvijek islamskim učinjacima dolazimo stotine hiljada ljudi napredavanje. Bilo je momenata kada im je dolazilo hiljadu ljudi napredavali, međutim znalo im je biti momenata kada im samo dva čovjeka dođu na predavanje. Međutim, ste je šta? Da držiš predavanje je bio jedan ili bilo deset hiljada. Bio jedan ili bilo deset hiljada na te je i stvoji ste da ti držiš predavanje. E tako su na ono talu Borilmu, onaj koji traži znanje. Znači draga vraća na njemu je da dođe i da uči makar da on bio sam. I nadolazi, se, I nadolazi se da se znanje stica, da, će, da se znanje stiče zato što će mu neko reći, hajde, zato što će ga neko nalošiti, hajde, Ko što ljudi jedni druge lože na neke druge dunjavničke stvari, nebo čovjek treba da ima nijet, treba da ima namjeru. I zato čovjek kada zanije ti, zbog čega planja, pogledati čovjek je zanije zašto planja. Znači on kad dođe džami, bio je jedan, jer bila puna džami, on će klanjeti. Da makar kada u njegovom mjestu svi ljudi ostave namaz, on će klanjeti. Hoće propusti namaz radi ljudi, ljudi neće. E tako, draga braćo, tako isto uzmite. Znači, analogno tome i svaku drugu stvaru i sam. Znači, čovjek kada je zanijeti nešto zbog čega, znači, on će to učiniti bio sam ili bilo i ne znam koliko. I zato, mi smo spominjali ovdje primjer jednog učenika imama Ahmeda, koji je došao iz Andalusa, iz današnje Španije, u Baghdad, Irak, da učio imama Ahmeda. Međutim, kada je došao imam Ahmedu, Ahmed, imam Ahmedu bilo zabravo da drži predavanje. Bilo mu zabravo da drži predavanje. I ovaj učenjak je bio se oblukao kao prosijak. I svaki dan dolazio imamu Ahmedu da od njega nešto traži. Kao da nešto od njega traži. I kada bi ušao, i kada bi upito imaš nešto da mi daš koji dinar, koji dinam. Znači u tom momentu, koliko je, nakratko koliko je mogao da se zadrži u kući, da drugi pomisl je da u istinu pisao bi hadise od imam Ahmeda. Imam Ahmed mu citirao hadise, a on bi šta? On bi pisao. I tako je svaki dan dolazio. Sve dok nije došlo vrijeme kada je Imam Ahmed, rahmetullahi alaihi, osobađen. I onda poslije toga Imam Ahmed je govorio ko hoće da vidi talo gulima, neka vidi ovoga. Znači, pogledajte, i takve stvari nisu spričavali ljude, draga braćo, da traže znanje. Zbog čega? Zato što isti kamen, ustrajnost na pravom putu, je usrajnost u svim dijelovima ove vjere. I zato pogledajte koliko ćemo naći ناش مكران سكي ايتا يا حديث الله والصني صلى الله عليه وسلم كل قبر اسرائيلس فلان الله سبحانه وتعالى فاجا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولك ايجون Госпоدار يا الله ذاتي نتم استريوا لما سسطس لما ولا تحزنوا يا مايتس ست نا مويت استراovati نا مويت التي كنتم توعدون i radujte se djennatu koju vam je šta, koju vam je obraću, koju vam je obječan. Inna l-lazina kalu rabbuna Allah, thumma stakamu, fa la khawfun wa lahum jahzinu. Oni koji kažu, naš gospodar je Allah, a zatim na tome ustraju, oni nemaju, oni neće imati sraha. Oni neće imati straha, niti će se žalosti, to jeste nas ukradan. I to što je čovjek Allahuma po salliku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, Allaho po salliče. Recimo Islamu nešto, a da posle tebe nikog drugog ne pitan. On kaže Allah, Pusanih sallalahu aleyhi wa sallam, reci, ja vjerujmu Allah, zatim na to me je Allah, zatim na I zato komentatori, nešto se prenosi celaka i prvih generacija, kada su govorili šta je istikamet, šta je ustrajenost, pa jebubakr radi Allah ta'ala anhu rekao, istikamet je da Allah uđe l-šamu nečini širka. Omer radi Allah ta'ala anhu je rekao, je da se držiš na redba izabrana i da ne krivudaš kao što list se krivuda. Pa je Osmar radi Allahu ta'ala anhu rekao, je da budeš iskren u svojim delima. Znači da ne popuštaš kada upitan iskrenost, kada u u nijed. Pogledajte kako je svaki od njih. Istekamet je šta? Da budeš usrajnim stvarima, veri. Mađutim, pogledajte, svak od njih ispomeno jednu stvar. Znači da ljudi lakše razumiju. Pa kaže mu Bekra radi Allahu ta'ala anhu da šta? Znači da ne činiš Allah u djelme šarom u širka. u ispravnom vjerovanju. Zatim Ome, radi Allah radiala tara anni rekao je usrajno šta. U čemu? Znači nema kada su pitanju naredbe, kada su pitanju zabrani, znači da je budeš ko ide, sada ovako ovako, pa baca svoj trag, pa tičeš malo ovako sećeš ovako. Ne. Kažeš Alla žalom nariju, Alla će zabrani, zatim dragi budeš ustrajen na tome. Razumio se Alla žalom ti dao razum, dao ti mozak. da vidiš da li je nešto dobro, da li je nešto loše. I zato, znači to je blagodat razuma koji je Alla žalom dao insanu, a nije dao drugim životinjama, nije dao drugim hajmanima. Jer čovjek je hajvan, na ćorapskom mjesku se za čovjeka kaže hajvan, zato ne kaže hajvan nem ovaj ljud, jer čovjek je, je hajvan, na čorapskom mjesku hajvan je ono što ima života, znači hajvan je ono što ima života. Međutim, čovjek je hajban natek, znači hajvan koji ima razum, koji priča kojima šamu dao te, kojima djel šamu dao te mogućnosti. I zato draga brać. Čovjek mora da uvijek razgovara sa samim sobom. Kada je u pitanju strajnosti i da vidi da li ima neki stvari u njegovom životu kojima je popustio. Da li ima neki stvari u njegovom životu kojima je nije ustrajen. Da je prije, na primjer, učio šta ja znam, redovno toliko Kur'ana, pa da je ostaje. Da li lađalešanu sačuva, znači čovjek tu nema istiklametra. Da ne je prije obavljio namaz u Čematu redovno, a da sada nema. Da li lađalešanu sačuva, nema istiklametra. A njega se odnosi odnose koranski koji u kojem kaže. Oni koji kažu, naš gospodar je Allah, sad im ustraju na tome, spuštaju im se naraci koji im govori ono što smo spomenuli. Ona je, draga braćo, koji je bio ustrajen i redovan na traženju znanja. I tražio znanje korana sumnata su međutim, poslije toga to ostavio i postao nemanan. Draga braćo, nema tu istekaneta. Međutim, ponovno vam kažem, vratite se na život Allahu osanika sa Allahu, ali, i pogledajte njihove primjere. I zato događaja koji su se desili ovdje, draga braću, koji su desili između uhda i Hazaba, bio je jedan događaj koji se zove razvetu biri marune. Jedan žao sam događaj koji zabiležima muslimu u sahihu sahimu, danas ta'ala annu, a to je da kažemo povod kod Bunara ma'una kod bunara na runa. došli su ljudi koji su zabilježima muslimu son sahihu Allah'u pa salliku sallalahu alayhi wa sallam i rekli su mu a niba'ath ilayna rijjalan yuallimunana al wa sunna. Na sudošli ludzie Allah'u pa salliku sallalahu alayhi wa sallam i rekli pošal nam ludan, kojice nas podučiti kur'an sunnatu. Pošal nam ludan, kojice nas kur'an Pa ان الله وصليك عليه صلاه والسلام بوست وسلام ديست اصحاب 70 بودي који су имали надимк крра који су имали надимк учачи куран а екс то је кажемо била једна скупина међу ашабима Аллахова посланика عليه صلاة و سلام који су били одари ибадата па се каже између њих остало да би подали цјепле дрва да мече да би скупили дрвеће да би то продавали да би отого живели да би Vazuti ponoći bemilu ibada, ponoći bemilu ibada, ponoći učili Kur'ana i tako dalje. Vazuti Allahu wa sallaka alejhi salatu wa salam, u 70 odabrani ashaba šali u mjesto lež, znači to je tamo blizu današnje Rijad. I tu se kaže da taj čovjek koji je tražio da Allahu poslanika alejhi salatu wa salam, da mu poslanika alejhi salatu wa se reklo ja se zani moim stanom neđa kaže. Moim se da će nešto učiniti. Međutim, ovaj čovjek je rekao, oni će biti u mojoj zaštiti. Oni će biti u mojoj zaštiti. I normalno drago obraća, sad dolazi ovdje jedno pitanje, sada dolazi pitanje u dolazi pitanje slikamata, a to u srajnosti dao. Znači, ako širimo Allahu, ako naređujemo na dobro, ako odračamo od zla, od zla, znači treba otići tamo i namo na mjesta gdje se bojimo. Jer radi daveta, radi pozivanja ka Allahu, subhanahu wa znači, ne smije ko čovjeka kada bude zraha. Yo I ovih sedam deset ashaba Allahum kusalika alayhi s-salatu wa s-salam i eh, da kažemo na dnači bili su presretani kod mjesta kod bunana koji se zau me'une. Koji se zau me'une. I svi ovih sedam deset ashaba Allahum salatu wa s-salam je bilo povjeni. Svi ovih sedam deset ashaba Allahum kusalika s-salatu wa s-salam su bili povjeni. Osi možda jedan ili koji su bili izmakli, međutim, koji su neposredno poslije toga također resalni. Poslije toga, poslanik toga, poslije Alihi Salatu, sada mi kao upšte izabilježi imam Ebu Dawud u da, da svom sunanu, mjesec dana, mjesec dana učio kumut dovu i poslije sabaha, i poslije podne i poslije kindi, i poslije akšama, i poslije jaci, odnosno na ovim namazima, znači poslije rukua, kada bi se digao, poslijek sada la bi učio kumut dovu, prokrenjući ova plemena. A to je bilo pleme Re'al i pleme Zaku'ar. Znači koji su to učinili, koji su stvari bili pozvali da im dođu da i poduđe. Jer oni kada su došli kod Allahovu, nisu rekli da su primili islam. Nego rekli s ono, ko zainteresovani smo za islam pa i pa šal. I oni su postani međutim. Došlo je ono ga do čega. Došlo je normalno, ovo je bio, draga braću, jedan veliki jedan veliki gubitak. Znači skoro da kažemo, poput gubitke, da kažemo možda veća tragedija nego no što je zade muslimane na U. I zato se vidi, znači, mnogi i smo vidili, da Allahu, sallallahu alaihi wa sallam, da nije imao da čaj da proklinje. I na uhudu kada je bilo, sallallahu alaihi wa sallam, u tij momentima kada mu je razvijen zub, kada mu je rasjećena glava, da je govorio Allahu, u puti moj narodi, no mi nezdaju. Međutim u ovom slučaju, Allahu, sallallahu alaihi wa sallam, je čitka mjesec dana, čitka mjesec dana kuću kumutu dohu, na namazima, znači nena mitu, znači od sunnata da nasako mitu, to izpravno učiš učinu domu. Međutim, kolu doma se može učiti na drugim domazima potrebne rada. Znači ako Muslimani zadi se nekim Belaj, neki, bela neki u Sime određenom mjestu, određen broj Muslimana, onda znači Muslimani onda imam poslije ruku na zadnjem rekelatu, znači digne i naglasu ući a ovi za njega gore, amenno, ovi iza njega gore. I po sami sallallahu aim je tako proveo koliko, tako je mjesec dana proveo proklinući, znači ova plemena koje su so učinili sa ovim sahabima Allahu wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. Ovo je bilo, bilo pred kraj treće godine po hijri, međutim neposredno poslije tog događaja mjesec dana poslije također dolazi da kažemo do jednog tragičnog događaja a to je jedan pohod koji se zvao Raġija. A to je također bilo da je ponovo bilo došla jedna skupina Allahu posaliku alayhi salatu wa sallam, usun sahimu Buhari i Sunan Sajimi Abu Hurajra radijallahu anhu, i naidan taj znači da su da poslanik sallallahu alayhi wa sallam pošalje, pošalje svoje zaslanike koji će ljudima govoriti o islamu. Kao što je zabili Žimra Bukhari, poslanik alaihi wa sallatu wa je poslao jednu skupnju gdje je bilo deset ashaba Allahu poslanika sallallahu alayhi wa Međutim kada su prolazili pored jednog ili pored plemena koji su bili, imali, znači koji su izgubili u prethodnim bitkama, oni su preterili besham Allahu wa sallahu alayhi wa sallam saduk nisu doknisu doknisu kolam i posali sallallahu alayhi wa sallam ya dawad daim amir buday asim sabit asim ibn sabit majudi mek bro istorija kazu da to bio ibn taala anhu anhu Allah kala sutu Znači, rekli su, nećemo vam našto biti. nego samo se predajte, doćete nama i neće ništa biti. Međutim, Asim ibn Sabit je tada rekao, ja neću se predati Hemijedijeku, neću se predati nemirno. Kako su tu ubeli Asim ibn Sabit, Ashaba, koji se zvao Asim ibn Sabit. I među koji su ostali živi, jer bilo još drugi koji su poginuli, je bio Ashab koji se zvao, znam neko, kako se je zvao, zna li je događaj? Hubeyb ibn Aadi, Hubeyb ibn Aadi među nima bio ashab koji se zvao Hubeyb ibn Aadi i Zaid ibn Define, Zaid ibn Desine. Koga su zarobili i prodali su im mušicima Mekke, prodali su im mušicima Mekke. Lopćega zato što su upravo oni bili od učesnika na Bedru i Hudu i što su bili neke od velikana Kurejši. I normalno Hubeyb ibn Aadi su prodali porodici Harisa, a on je bio taj koji je ubio Harisa u bici u prijateljim bitkama i onda su držali ga zarobljenog, sve dok nisu odlučili da ćemo. Međutim, sada imamo ovdje kada je u pitanju ovaj ashab, bi na radi kad djelatna, ono, imamo draga već nekoliko momentata. Prvi je moment kada su ga zarobili i kada su ga držali, držali zarobljenog, tu je bila jedna žena koja je tu je bila jedna žena koja je posluživala koja je imala malo dijete i to dijete igra i se došla je do ovoga ashaba koji je bio svezin koji je bio sveza, znači za koga ho spremali da ga ubi. I oni je to dijete i sad njim se igro, oni uzueli to dijete i stavio ga u svoje krivo. I ova žena kada je to vidjela preplase, znači vi su ovaj. kada je to vidjela prepala se, znači mislaj misla će znači s obzirom da su oni njega sad spremili, da ga spremaju, da ga ubiju, da će oni se tako ubiti to dijete. Međutim on kada je vidio normalno on se smiju i rekao ja mu ništa raškoditi. i ponovo je pustio to dijete. Međutim, žena koja ga je čuvala, kaže, kaže nisam vidjela, niti čula za boljeg zarobljenika, za boljeg zatočenika. Jer kaže, tako mi je Allaha, vidjela sam ga, ona je bila posluživala tu kući. Kaže, tako mi je Allaha, vidjela sam ga kako jede grožje, kako kod sebe ima grožje poput glavi, poput ljudske glavi. A kaže, u vremenu kada u Mekke nikakvog ploda nije bilo, u vremenu. Kada umeti nekakvog koda lijebili. Pradavreći su bili keramet, znači ono što imamo da su mu'ađizni kod poslanika, znači kod drugih ljudi imamo poslanika imamo nešto što se zove keramet. znači neka počas koju Allah jelalašanu odadne nekom odvijednika. I ovdje je to bio pitanje ovaj ashab, Allahu wa poslanika sallahu alihi I draga braća došla je u vrijeme kada su ga izvali da ga ubiju jer njega su razapijeli, znači ubili i tako su bili na redu da se ostavi njegovo tijelo, međutim, jedan i kriomica je došlo, spustio njegovo tijelo iza kupova. Međutim, kada su došli da ga ubiju, on je rekao, da li ćete mi dozvoliti da klanjam dvare kjata. Postali mi dati da klanjam dvare kjata namaza. I ono smo rekli klanjali. I ovo je, draga braća, bio prvi ashab i prva osoba koja je, da kažemo, uvela ovu praksu, a to je da se prije smrti klanja dvare kjata, znači da čovjek ako dođe u priluku, Znači vidi da će robiti, da će biti obješen, tako dalje. znači od sunnata, i poslavi kamenis salat je to potvrdio i da se klanje u dva kata. I oni kranju dva kata ramaza i rekao je mi Allah al-šalmu, dać hadis u Bhari odabuhari radijallahu ta'ala tak mi Allah za šalmu da ne kaže, da sam se prepao, ja bi još klanjom. Znači ja bi još međutim ne ja ću znači niti da odužini da više klanja iz razlog da vi ne kažete šta da se se prepo pa da želim se da više ljudi na يوداي تادا سبيوا ستيهوفي سبيوا تادا دراغا بروتش ستيهوفو وتكو يدان ستيهف كاجي فالسو بالي ان اقتل مسلمن في اي شق كان لله مسرع كاجي اكو تشوبيت يوبين كاو مسلمان وان داني يبريكا دي في أي شق كان لله مسرع Znači, nije me brigadni tu što se sekiram i brinjem za to, ako ću biti, ako ću presaviti musliman, na kojem mjestu i kako, znači, kada je to radi Allah, šanu, na kakav način će biti moje, ovaj smaknući i tako onda no, ga tada pitaju, znači, nekoliko trenutaka, pitaju ga, ovo je dugo obivati u Nogu pitaju ga, bili kažli sada volio da se kući, pitaju ga sahaba, bili volio sada da se kući, a da je na tvojom mjestu bili volio sada da si kući, a da je na tvojom mjestu sada Muhammed. Pa kaže ova ishab radi Allah tala anju. Ponov povedajte. U vsakom događaju, u vsakom obici uvijek, draga braću, naznačimo jednu stvar, to je ljubav. Prema postaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže ova ishab, Allah tala šalim. Kaže, ne bi da sam sada kući fi ehli u svojoj porodici, ا كازينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده الرب نبي ولي ادس سدا كوت جس اسوي كوت جس اسكو سوي porodice محمد صلى الله عليه وسلم عبده الرب يدرت دا كبوده ينبي ولي ادس سدس ستا يزيد بسالهم بصنيق صلى الله عليه وسلم شا. سيش مامي وش تفضل شيخ عبد الله العزام احمد الله عليك وش تفضلو الموت واحده في سبيل الله كره سمعتي يا يابنا سمعتي يا يابنا فانا كبدينا الله الموت تفضل العزام يا وريا سمعتي يا يابنا فانا كبدينا الله ما شاء الله الموت اذا ترى لا برجع تشمرد بيت الله ما شاء الله Također je draga breća događaja nači koji su se desili jer u ovom periodu imila bio povod protiv ponovo protiv židova znači bila su dva povoda protiv židova protiv benu nadir i protiv benu mustalq bitka se zvala bitka morejsija i sucido imperajami majutihin kada se vratio Allahu posali sallallahu alejhi ve sellem sa te bitke se jedan veliki događaj dogodio sve veliki događaj se koji neki historičari, neki islamski čijajci kažu da se desilo iskušenje koje je bilo najteže iskušenje koje je zadesilo Allahov poslanika pa sallallahu a.s.w. Znači da prije toga nije bilo nijednog događaja koji je teži pao Allahov poslaniku pa sallallahu a.s.w. ko što je bio ovo. Zna koji je bio to događaj? To je. Ne, to je bila potvora na žele. Na Aishu radi ta'ala adha. I ne ga kada se vraćali, s so, ovom uh, pohodnju, posljednik sallallahu alayhi wa sallam, je bio sasobom pravao so, svoju ženu Aishu radi Allahu ta'ala adha. I ona je bila nošena, ako ste videli, znači, uh, naci, no, videli ste možda u filmovima, ako ste gledali, znači, ono kada ima, na primjer, kada kodnje ili kada neka životnja, ili kada, na primjer, desi se neki bud, nose, znači, poput neke jahalice, znači, uh, nose, onaj, kao neki sanduk, što ja znam neku kosob malu u kojoj se nalazi neka osoba. E tako je bilo znači jednoj e takvoj, znači stvari je bila Iša radi Allah ta' anha. I kada su otvarali jedne prilike kada su odmarali, a Iša radila anha isgubila svoju obrzu i izašla je da traži svoju obrzucu. Međutim, kada je kretala, kada je karavana kretala znači kada kolona krenula, sada je ona bila lahka, znači oni kada su digli po namo to, oni možete nisprimjetli da unutra nema niko, znači toliko je bila lahka, da istno bila, skoro bila ona nutra i da nije bila, i oni su tako krenuli, i joke šli, medjudima, Aisha radi allahu ta'ala, kada se vratila do mesta, gdje su oni bila oceli, oni su već bila oteši, oni su već bila oteši. I ona je tada tu ulegla, ona je tada tu Rekla, je, znači se bi rekla, znači oni ako vidi da mi nema, doći će ponovo, doći će ponovo i znači da ga uzm. Međutim jedan od onih koji su bili također izostali iz nekog iz jednog od razloga, je bio ashab koji se bio zvao kako? Safwan ibn Mu'ata, Safwan ibn Mu'ata, jedan od ashabe Allahu possèdeki sallallahu alayhi ve I kada je došo kada je došo u ne video, Aisha radijallahu ta'ala anha ona Ko što zabiljež imam Bukhari i kaže kaže prepozno me je kaže me biu vidju prija objave prija objave hijjava pa kaže iša radi Allah ta'la anha pa sam onda svoje lići što takođe ukazuje znači da su žena Allaho u kusaliqa alihissalatu u sara znači po, po imali hijjava razumijevala da se pokryje lice. pa kaže kada sam ga vidla kaže odmah sam pokryla odmah sam pokryla svoje lice. i tada je šta Znači, s obzirom da su videli da se niko ne vraća po njih, znači da skrati ima, znači Sadfan ibn Mu'atali je Aisha radiju Allah'ta l-A'anhan stavio na svoju jahalicu, pogoju tu jahalicu, pogoju tu jahalicu i kada su došli do prvnih muslimana kada se susreli, tada su munafici, znači ponovno pogledajte onog munafika među kojima je bio Abdullah ibn Uba ibn Salul, tada su proširili jedno mjesto a to je, da su radi onaha, osta da naša radi, I da su počinju izanaluk. Normalno ta stvar se proširila, ta stvar se proširila. Uh, toliko se proširila, znači bez nešto što znači glasi, je laži. Toliko da su čak neki od saba, or neki poznati s haba, da da su nasile bili na tu priču, da su bili nasili na tu priču i da su poslije bili ličovani znači kaznom za potvoru, kaznom za potporu. Kad se sada toliko proširila, počeli su svi da govori, taj bio došla i do kuća Allah od Poslenika salatu i do poslanika ali salatu i salam i do Aičera ta'ala anha da kažemo to je nastala jedna velika smutnja, jedno veliko iskušenje, kao što sam rekao, kao što jedan broj storičara, jedan broj činjaka kaže da do tada u životu poslanika ali salatu nije bilo teže događaja od ovog događaja. E tre je pokrajiti do drugi događaja. Drugi događaji su bili smislu događaji za koje se čovjek može pripremiti, znači dođe mušlici, od demijenik, međutim pogledajte sadom, odjedno mi je tu iskušenje koje je kuća, znači kaže se da Iša dilua anha počila zinaluk. Međutim, nije to se pitanje samo isa dilat al anha, to se pitanje poslanik, to se pita ni kuće Znači, da li je moguće da poslanikova žena, a imamo korijanski ajta koji govori o poslanikovim ženama, da poslanikova žena u poslanikovoj kući da se desi jedno tako roše jedno Normalno. I na jedan način da kažem poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio promijenio svoj odnos prema išera delu vaterana. Svi su bili promijenio svoj odnos prema išera delu vaterana. Međutim, ovdje također vidimo znači, jednu jedno ličnost poslanika kao poslanik, to je da poslanik Ali sada to niti tu nije tio postupiti niti je postupku i kako osim što je čekao naredbe osim što je čekao smjernice od Allahu subhanahu wa ta'ala. Majuti marwa fasar putra. je potraja, to nije bilo nekoliko dana to je bilo nekoliko sedmica više sedmica u kojima se je čekao da kažemo taj otkako. I pogledajte sada ovdje ličnost iskušenja odnosno strajnosti Pogledajte sada ovdje u srajnosti, u ličnosti Aisha radi anha. Čita društvo društvu, promije mi jednosti radi čega? radi važi potvari. A ti znaš da si na isti. Bađuti Mila Aisha radi tu ta'la anha tu rekla Ja srdeče u svega, dosta mi više islama, dosta mi više jogoga, dosta mi više jogoga. Pogledajte svi se komijenu jednosti prema Doga Aisha radi Allah anha je govorila Tako mi Allah kaže, ja znam da sam nalija. Ja znam da sam nalija. Pa nisam krija. I tako mi Allaha zna da će Allah, da će Allah dati i poslati moju nebinost. Da se dođuje do toga, da se seznam zna sam ja ne govorla Međutim, a kaže, ali nisam znala da će Allah Jalašanom objaviti ajetom. Eko sam kaže misla da će to Allah Jalašanom dati ilham, ili sam poslanik, amin i sallatu i iz da će poslanik amin i sallatu vidjeti, znači, i to je norm normalno jedan od video objave, ja kačem da o činjenici da mu kaže tako dalje, međutim neće biti objavljeni. Ne nekoliko, nego 10 i više kuranske ajeta, a Aisha radjela ta halanija, znači nisu mogu da komišljamo to. I normalno to je sve tako trajalo, no nisu objavljene ajete iz sure Nur, koja se kaže in alladine jao bil ifki usfatu minkum la tahsabuhu sharra lakum Znači oni koji su došli sa plotforom, znači došli su sa velikom stvari, da čitava stranica Kuran sve govori o tome zašto nisu došli sa četiri svjedoka, zato što nisu došli sa četiri svjedoka, oni su lašci i tako dalje, znači čitava pogledaj, druga stranica Suray Nur, čitava govori o ovom događaju. Međutim, draga braću, ponovno kaže, pogledajte sada ovdje u stranjosti, pogledajte sada ovdje jednog da pogledajte šta nešto kaže Aishara bi Anha. kaže, je li, je li nekako to je tako, oni koji post oni su onaki, ne naguhaže, ja znam da će doći vrijeme, da će doći trenutak kada će Allah Zulršanu dati svoju pomoć. Kada će Allah Zulršanu dati, dati da dođe njegova pomoć, da dođe njegova pobjeda. I to ono što svi mi imamo, znači te trenutke, svi mi trebamo da očekivamo u svojim životima, onda kada nam dođu neka iskušenja. Mačutim znači, nije da kažemo da čovjek se umori od svega, da kaže to mi je puno, ja ne mogu više diže ruke od svega, kriv mi je svako ko mene, ne. Liko čovjek u teškim trenucima, draga vrču, čeka Allahu pomoći. Traži da Allah vodi prigodinu. Prepušta svoju sara Allahu. Znači to je onaj moment koji različuje vjerne i od nekoga doboga. I draga vrču, pogledajte odde dolaze i kuranski ajit, koji govori o tome kako je Aisha radi Allahu ta'ala anha nevi. Vrčiti Isuhajana. Allah vrču sačuva od zabrudili mišljenja. Pa makar se ta mišljenja i pomakar se ti ljudi, te skupine pripisivale islamu. Znate da šije, da su šije ubeđene i da vjeruju da isa djela te anha počinja sinal. Znači oni kore do kuranski ajka vjeruju u to da išara djela tera anha počinja sinau. Oni vjeruju da isa radjela te anha počinja sinavu. Znači u njegovim tafsirima, u njihovim komentarima ovih kur'anski ajeta čito to odnače. Ja prije nekoliko dana čito jedan tafsir, jedan šiitski tafsir, čiji se, se prevod najavljiv ovdje kod nas, znači možda več nekoliko djelov je prevedeno. Jednog njegovog njegov, jedno njegov poznatog, zavrmenog učenjaka koji se zove Muhammed Hossein Tabatabai, za kojeg se kaže neumireniši, za kojeg se kaže da umireniši. Znači čak i veliki broj ovih naših ehli sunneta, da i tako nazovimo znači pozivaju na sva usta, znači na sva zvona, znači kako je to jedan od umjereni šija, znači kako je dao doprinos da ovaj razumijevanju Allahom u tošalju govori kako je. Ja čitam ovaj njegovosilu, znači on vam kaže ibreta radi pouke radi, znači šta? Znači šta kada je čovjek kada ga vodi strast, kada ga ne vodi bogobojaznost, kada ga ne vodi znači želja za istinom da se zna istinu doklje, znači, čak pa makada bio komentator Kur'ana, znači, pa makada napiše komentar Kur'ana u stotinu tomova, a ne u 20 ili 15 tomova, kaže ovaj komentator, Allah mu da u nošli nas u djel dana. Kaže, ovi ajeti, ovi koji govori, va iši radijallahu anha, i njeno ajde milosti, ljero ma neki, ne kaže radijallahu anha, kaže, samo upučuju na jednu uh, vanjsku nevinost, upućuje na, na jednu vanjsku nebinosti. Međutim, su, o suštinsko, suštinskoj nevinosti, kaže, o tome samo Allah je da Šta znači vanjska nevinost? Vanjska nevinost misli, u smislu nije tu bilo četiri svjedoka da iznesu, da posvjedoči. I zato kada nema četiri svjedoka, znači, odbija se taj slučaj, pa makar da je ta osoba ustvari stvari počinula zinalog, znači, odbija se. Jer čovjek ako bi počinio zinalog, došla dva svjedoka, međutim fale još dva, i došla tri, fali još jedan. Znači, to se nije ovo svjedočenje, odbija pred kadim, treba trebaju četiri svjedoka. Međutim pogledajte ovdje šta kažu. Kaže za Allašanu odbija zato što nije bilo svjedoka. Međutim, ovo kaže nije suštinska nevinos, a iše radi Allahu tala ta anha. Šta će da kaže? Znači pogledajte ti njihove umjerene. Šta hoće da kaže, znači pa hoće dostavi jednu dozu sumnje, hoće da kažu ne kuranski ajte ne upućuje na to da ona je nebija, ne vina. Je jel ona nevina ni jel ona nevina, Alla želšanu najbolje zna. Međutim ovdje samo upućuje on smislu Znači u smislu tog nekog suda, znači nije bilo svjedoka i nije se moglo uspostaviti kaznana da je išao nad Allahu ta'ala anha. Međutim ilona u suštini ne mina. Šta se je tamo desilo sa Saffar ibn Mu'attalom kaže o tome samo Allah djel lašanu Pogledajte draga braću dalaleta i zavrude, pogledajte razumijevanje Kur'ana, pogledajte, uzmite imenet zahvali Allah djel lašanu, da zahvalimo Allah djel lašanu što smo na uputih Kur'ana i sunnata. Išto u vjeru uzimamo iz Kur'ana i sunnata Allahov wa sallika alaihi s-salatu wa Pa imamo ove ajete. Imamo prvi, prvu generaciju muslimana a tako što nami prokomentali pro sad. Imamo hadis, hadisa, imamo Buhari, imamo muslima. Na svaki senat znamo je mi je na dostoj, a koliko hadisa se premijelo Allahov wa sallika sallalahu alaihi wa kada u pitanju ovaj događari. Kada u pitanju jedano najdruži hadisa u Buhari jeste hadis ovaj upravo u kojima se govori o potvori u kojima je išara djela anha, o kojem drugi govore, ne tako da je. i pogledajte opet kada se priđe, kada se ima jedno miše, a to je da šir. Oni odvijek imaju miše, da išara djela te la anha počinazinama i onda sada bilo da u pitanju, kuran bilo da u pitanju, suda bilo da šta, on ako to, on to ne može izbaciti, a ako to ne može spasiti, onda mora dati tumačenje onako kako odgovara njegovoj ideologiji, onako kako odgovara njegovoj, da kažemo, pravnoj škole ili da kažemo ba, kako je pravnoj škole, kako odgovara njegovim budala, budaleštinama. I pogledaj je to da kakva tumačenja daje. A ovdje nije samo kad u pitanju iša radilata ranju na ljudi još primjera. Znači jedno jasno, jednog jasnog, jednog vidljivog iskrivljenja, znači kuranskog teksta, a da ne kažem iskrivljenja teksta uh, Hadisa lahu Posanika Ali salatu sr. je normal šije, postoje ne privat i one hadise koje mi privatamo. Znači čak veliki broj njihovih poznatih učenjaka, poznatih mu fesija ko što je komi, ko što je uh, mirza nurci itede znači kažu da je Kurani skrive. Znači, jasno kažu, pazite mu, komentatora Kur'ana koji su napisali komentar Kur'an, međutim na početku kažu, ovo su neki, u tom ovo su neki od Kur'anski, a znači pravi Kur'an iskrivljen, znači pravi Kur'an iskrivljen, da Allah Čalašanu sačuva od te zabluda i da nam podari sliđeni Kur'an i sunnata, Allaho kisalika sallallahu alayhi wa Draga većo, znači, svojim smo tijeli da kažemo, da je pitanju nešto... Što je usko vezano sa pitanjem iskrenosti i sa pitanjem mijeta. A to je ti ako zanijetiš da nešto uradiš, ako zanijetiš da nekakav budeš, da budeš dobar musliman u ovom slučaju, da budeš musliman ko imaš znanje, ti, moj, ti ćeš to učiniti, ti ćeš raditi i ti ćeš se truditi. Bio sam i bilo stotinu i stotinu ilgada takvih kao što ti slobom. Jer čovjek ne mora značiti da će čovjek uvijek živjeti u jednom mjestu, uvijek živjeti sa istim društvom, možda se nađeš u društvu, čovjek se nađe u društvu, pa živi u centrima gdje se stiče znanja u Meki, u Medini, u drugim stanju, međutim doći od jednom, znači će neku sredinu gdje ljudi veze nemaju. Znači gdje ljudi veze nemaju, ne zna kako čovjek suze. Znači hoće li čovjek ostaviti traženje znanja, draga reći, čovjek mora biti usrajen. I zato jedna od najvažnijih stvari. A ta usrajnost na toj stvari garantuje ustrajnost na drugim stvarima. Draga vraća, to je ustrajnost na traženju znanja. To je ustrajnost na traženju znanja. Je ovo je stvar o kojoj morate dobro da razmišljate. Znači, ne mojete da stvari stvar završi s ovim drsom. Znači, treba biti ustrajni na drsima. Treba vam biti ustrajni na za U ovome razmišljajte. Govorite drugima. Kada vidite drugije da su nemarni, recite im. Govorite im. Govorite sami sami, govorite drugima, bolite se, se samim sobom, znači proti svojih strasti, jer čovjekove strasti znači gonne čovjeka da bude daleko od mjesta gdje se traže iz danje i znači, se spominje hajda. Međutim, ko želi da bude ustrajen, da Allah djel rašanu usretne, a da Allah djel rašanu sad i bude zadovedan, bit će na traženju iz danje. Morim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nam se da nam prosti, a puno kom je hrda, va i vartu, va